Pune în gura noastră cuvântul înțelepciunii, descoperă ceea ce este pecetuit, Fiindcă Domnul Iisus Hristos ne-a ales între ucenicii săi ne-a primit. dăluiește -ne dragostea care îndelung rabdă, Ca să aducem rodul cel așteptat. dăruiește dragostea care nu se laudă, Ca să nu răpească Duhul cel rău, ceea ce am semănat. dăluiește dragostea care nu se bucură de nedreptate. Și se bucură de adevăr, care dă valoare faptelor și rugăciunilor noastre. Dăruiește-ne dragostea care toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le suferă, Fiindcă Duhul înțelepciunii tale în noi rodul de taină l-a semănat. dăruiește -ne dragostea care nu tismuiește, ci toate câte le are, le dăruiește. Dăruiește-ne dragostea care nu se aprinde de iuțimea mâniei, de beția trufiei, de înșelările lăcomiei și de o travă a vicleniei. băruiește dragostea care nu se poaftă cu nechibutuință, ci împlinește toate poruncile cu stăruință.